Enn uzsonna meghívást kap. Mi ez a nagy izgalom? Érdeklődött Marilla, amikor én a megérkezett a postáról. Csak nem bokkantál egy újabb lélekre? Enn szinte szétvetette az izgalom. Csillogó szeme, feldújt vonásai is erről árulkodtak. Táncolva jött végig az ösvényen az augusztusi este fáradt napsütésében, a tunyán elnyúló árnyékok között, mint egy bolond kis komolt. De hogy is, Marilla, de tudja, mi történt? Uzonnára vagyok hivatalos, hónap délután a lelkészlakba. A postán egy levelet találta Miss Szelentől. – Nézze csak, Marilla, ez árulta. rajta. Anne Shirley kisasszony, a zöld manzárdos házban. Ez az első eset életemben, hogy valaki kisasszonynak címez. Micsoda borzongató öröm. Legféltettebb kicsaim között fogom őrizni. Marilla hűvös tárgyalagossággal fogadta a felrengető hírt. Mrs. Ellen mondta is, hogy sorban meghívja a vasárnapi iskola tanulóit uzsonnára. Emiatt igazán kár ekkora hűhort Megtanulhatnád már higgadtabban fogadni az eseményeket gyermekem. De ehhez ennek más bőrbe kellett volna bújnia. Mint szellem és harmat és tűz alkotása, minden örömöt és fájdalmat ezerszer mélyebben élt át. Ezzel Marilla is tisztában volt, sőt, nyugtalankodott is miatta. Tudta, hogy ez a szenvedélyes lélek nehezen viseli majd el az élet hullámhegyeit és völgyeit, mert nem értette meg, hogy az így szerzett gyönyörűség érzete kárpótolja majd a kislányt az elszenvedett csalódásokért. Marilla ezért kötelességének tartotta, hogy nyugodt, kiegyensúlyozottságra szoktassa ent, ami épp oly lehetetlen feladatnak bizonyult, mintha a patak vizén táncoló napsugarat próbálta volna mozdulatlanságra kárhoztatni. Entől idegen volt a higgadtság, és Marilla is szomorúan elismerte magában, hogy eddig nem sokra ment a nevelésével. Egy dédergetett remény vagy terv kudarca Ent azonnal a legmélyebb kétségbeesésbe taszította. A beteljesülés azután a boldogság szédítő magasságában repítette. Marilla már-már le is mondotta arról, hogy ezt a kis lerencet valaha is a kislányok gyöngyévé formálja, illedelmes és tartózkodó modorú és maga viseletű gyermekké nevelje. És ha valaki azt állítja, hogy jobban is szereti ent ilyennek, meg lett volna lepve. Enném a vonult fel aznap este az ágyába. Matthew a vacsoránál ugyanis kijelentette, hogy az észak-keleti szél biztos esőt hoz másnap. A nyárfa levelek susogása is nyugtalansággal töltötte el. Sűrűn kopogó esőcseppeknek vélte őket. A tenger oda máskor örömteli mormolását pedig a közelgő vihar baljós, messzezengő előjelének hitte, amely tragédiával fenyeget egy szegény kislányt, aki másnap mindennél jobban vágyik a szép, tiszta időre. En az ágyában fekve azt gondolta, hogy már soha nem virat fel a várva vártnak. De mindennek eljön egyszer a vége, még azoknak az éjszakáknak is, amelyek után egy lelkész lakbeli uzsonna meghívás kecsegtet. Matthew hóhagása ellenére napfényes reggelre ébredt, amitől egyből a hetedik mennyországban érezte magát. – Ihaj, Marilla, olyan boldog vagyok ma, hogy legszívesebben mindenkit megölelnék! – kiáltotta a reggeli edények mosogatása közben. Nem is sejti, micsoda remek érzés. Hát, ha még tartós lenne, biztos, mint a gyerek lennék, ha minden nap meghívnának Uzsonnára. Pedig ez nem tréfa dolog, Marilla. Egy kicsit izgatott is vagyok, mert mi lesz, ha nem úgy viselkedem, ahogy illik. Tudja, hogy még sohasem hívtak meg Uzsonnára a lelkészékhez, és azt sem tudom biztosan, hogy elsajátítottam-e minden illemszabályt. Bár, amióta idejöttem, szorgalmasan olvasom a családi heti rovatát. Rettegek ne, hogy valami butaságot kövessek el, vagy megfeledkezzek valamiről, amiről nem illene? Vajon illik-e másodszor is venni valamiből, ha az ember nagyon, de rettentő, nagyon szeretne? Tudod, en az a baj veled, hogy túl sokat foglalkozol saját magaddal. Mi lenne, ha inkább Mrs. Ellenre gondolnál, és arra, hogy neki mi a legjobb és a legkellemesebb? Javasolta Marilla, életében először adva olyan tanácsot, mely nem csak helytálló volt, de egyenesen a dolog velejébe talált. En ezt azonnal át is látta. – Igaza van, Marilla, megpróbálok teljesen elfeledkezni magamról. Hogy az este végül is különösebb baj nélkül zajlott le, már abból is látszott, ahogy en a sötétkék alkony alkonyi égbolton úszó sárga és rózsás felhők alatt hazajött. Ám lelki lelkiállapota sem akadályozta meg abban, hogy elégedetten benne számoljon azon melegiben az élményeiről. A konyhajtó melletti nagy, vörös homokkő kockára telepedett, és már illatarka pamutszoknyás térdére hajtotta a fáradt, fürdös fejét. A leharatott mezők felől hűvös szél fújt, a nyugati dombok fenyőerdőiből érkezett, és halkan fütyült a nyárfák levelei közt. Egy kristálycsillag függött a gyümölcsös felett, és a szerelmesek ösvénye az ágak és a magas páfránylevelek között felfel Szent János bagaraktól fény lett. Mesélés közben En őket figyelte, és úgy érezte, semmi sem lehet édesebb és varázslatosabb, mint a csillag, a szél és a Szent János bogarak. Így együtt. Ó, Marilla, mesi, éreztem magam. Úgy érzem, nem értem hiába, és ez az érzés még akkor sem múlik el, ha soha többé nem kapok uzsonna meghívást egyetlen lelkészlakba sem. Mi Szelem már az ajtóban várt, amikor odaértem. Olyan volt, mint egy szeráf abban a tündéri halvány rózsaszín orgándi ruhában. Majd elröpült a sok fodortól. A ruhaúja egyébként csak könnyékig Már Márilla, ha felnövök, csak is a lelkészhez megyek feleségül. Neki biztosan mindegy volna, hogy vörös a haja, hiszen felette áll az ilyen világi dolgoknak. Ami azt illeti természettől fogva is jónak kellene lennem, de mivel erre alig ha számítatok káris kár is róla. Tudjam, van, aki jónak születik, van, aki nem. Én sajnos az utóbbiak közé tartozom. Mrs. Lind azt állítja, hogy én vagyok az eredendő bűnk útfője. Ha megszakadok, se jó lenni, míg a természettől fogva jóknak az megy, mint a karikacsapás. Hát valahol ezzel is úgy áll a dolog, mint a geometriával. Mit gondol, Marilla, vajon az igyekezetet nem számítják be? Mrs. Ellen viszont természettől fogva jó, borzasztóan szeretem. Van, akit az ember első látásra megszeret, akarnia sem kell, mint matthew vagy Mrs. ellen -t. Megint másokat csak szörnyű erőfeszítések árán tudok szeretni, mint például Mrs. Lindet. Tudom én, hogy szeretnem kellene, mert annyi mindent tud, meg agyon dolgozza magát a templomért. De ha nem emlékeztetem magam arra, hogy szeressem, tüstént megfeledkezem róla. A Vájtszenci vasárnapi iskolából is volt egy kislány. Loretta Bradley-nek és nagyon helyes volt. Nem éppen rokon lélek, tudja, de azért aranyos. Igen, előkelően uzsonnáztunk, és azt hiszem, betartottam az összes felelhető illemszabályt. Uzsonna után Mrs. Ellen zongorázott, és énekelt, és megkért minket, hogy énekeljünk vele. Szépnek találta a hangom, és azt mondta, hogy mostantól énekeljek majd a vasárnapi iskola kórusában. Már a gondolattól is borzongató boldogság töltött el. Régóta vágyom rá, hogy énekelhessek, ahogy Diana is, de mindig attól féltem, hogy erre a kitüntetésre úgyis hiába pályázom. loretta korán kellett hazamennie, mert hangverseny van ma este a white szállodában, és a nővére is fellép majd. Loretta mesélte, hogy a szállodában lakó amerikaiak két hetenként hangversenyt rendeznek a sállattalmi kórház megsegítésére, és sok white lakos is felkérnek a részvételre. Amikor azt mondta, hogy csak időkérdése, hogy őt is felkérjék, én szóhoz sem tudtam jutni, csak megilletődöttem, bámultam rá. Amint elment, őszintén feltártuk egymásnak a szívünket Mrs. ellen Én mindent elmeséltem Mrs. Thomasról, az Ikrekről, Kéti Morrisról és Violettáról, arról, hogy miképp kerültem a zöld házba, és hogy milyen buta is vagyok a geometriához. El se fogja hinni, mi derült ki. Mrs. Ellen is bevallotta, hogy annak idején ő sem jeleskedett benne. Nem is képzeli, mennyi erőt merítettem ebből a vallomásból. Mielőtt hazaindultam, még beállított Mrs. Lind, és elmesélte, hogy a kurátorok felvették az új tanítót, egy hölgyet. Miss Moriel hívják. Hát nem romantikus név. Mrs. Lind szerint az előtt sohasem tanított nő avonle és ez veszedelmes újítás lesz de én nagyon örülök, hogy nő fog tanítani minket, és nem is tudom, hogy bírom ki ezt a két hetet, ami az iskola kezdeteig még hátra van. Annyira fúrja az oldalam a kíváncsiság.